eh kapituloa. Ba, Anek e, mezua eta argazkia jaso ondoren eta argazkietan agertu zen gizona ez zegoela Aitonaren algunean ikusieta gero, ba egunkariak ebakina irakuri zituen berriro eta Jeper komisarioa topatzea, ba erabaki zuen. Horretarako Anek komisaldegira deitu zuen. E, han zegoen gizonak e, Jeper erretreta zegoela esan zion eta ezin zuela bere zenbakia eman. Ba, orduan, hanek e, telefono gidan Jeperten e, zenbakiak e, aukitu zuen. Hanek eta Jepertek hitz e, azpertu luzea mantendu zuten. Aurkezpenak egin ondoren, Bauzier kasu hori buruz galdetu zion eta jepertek e, naiz eta oso hurbilegon e, kasu hau e, zela sekula konpondu esan zion. E, baina jepertek e, zergatik interesatzen zaion kasu hori jakin nahi zuen. E, hanek jepertek e, bere aitona aonana guda, guda ondoren ezagutu zuela esan zion. E, naiz eta jeperteari hori e, oso harraroa iruditu e, onartu zuen. Ba, e, gero, zer ikusi, e, zer ikusi behar zuten hilketari buruz jarraitu zuten hitz egiten. Gainera, e, ilketa guztietan eskubat e, falta zen. Hanek, e, biktima guztiak nazien kontrako erresistentziak ideak e, zirela pentsatu zuen baina jepertek eh, batzuetan baiets eta bestetan ezets esan, esan zion ba eh adibidea eh eta bere emastea eh guda garaian eh Suizara joan zirelako eta hm mm, eh Gaston Herbe eh, zelako sekula egon politika munduan ba gero eh, ja eskerrak eman ondoren Ba, hanek e, iruditxo, iruditxoari buruz e, galdetu zion. E, jeper e, oso interesatuta segon eta e, horregatik e, galdera asko egiten zizkion. Ba, hau da, e, zergatik e, zeukan bat eta zergatik sekien beste bittima batek e, bat zeukan. Ba, gero ja, eh, oso orduri zegoenez, eh, gai honekin eta elkarrizketa amaitu nahi zuen. E, beste egun baten gehiago hitze egin altutela izan zion. E, eta, bueno, eh, eskegi zuenean bere buruari madarikatu madari zion ain ergela izateagatik. Bi, bi ordu igaro eta gero bere telefonoa hartu zuen e, jepeer deitzeko. Eta batean, e, pontzen e, berrogeita zeidei egin, zizkioala e, ikusterakoan harrituta ba, geratu zen.